Розділ 39. Розкажеш, де ти навчився робити татуювання? Ні. Слина ніяк не думала, що наступного вечора Рован уже сам покличе і до себе. Зараз вона тримала кістяни руки в яголки, що застигло над його зап'ястям і не уявляла, як упоритися із цим. Якщо не відповіси, я можу щось робити не так. Для більшої переконливості Слина доторкнулася татуювальною голкою до його засмаглої м'ясистої руки фиркнув, що цілком могло зійти за сміх. Фейц попросив їй допомогти відновити візерунок в опалених місцях. У його проханні слона вбачала добрий знак. Ти якоюсь навчався? Напевно, таке мистецтво передається від учителя до учня. Так. Рован якось дивно на неї подивився. Від учителя до учня. У нас у військовому таборі був командир, який на своєму тілі записував кількість убитих ним ворогів. Іноді закарбовував і всю історію битви, усі молоді солдати захоплювалися ним. От я й умовив його навчити мене цьому мистецтву. Використавши свою легендарну чарівність, загалом нічого особливого хитро тут немає. Рован нагородив її напівпосмішкою, просто заповни місце, де в мене, Селена взяла голку, молоток і прокреслила ще одну криваву борозенку. Добре, і глибину вибрано правильно. Чорнила Рована було змішано з сіллю і залізним порохом, інакше його магічна сила і безсмертне тіло, на якому швидко говилися всі рани, знищили візерунки. Сьогодні вранці силена прокинулася, почуваючись. Очищеною. Ні, її гори і біль як раніше ховалися всередині, але вона хоча б змогла більше дихати. Чимось це було схоже на відчуття сліпого, який раптом почав трохи бачити. «Розкажи про свою сім'ю», – попросила вона. «Спочатку розкажи про свою», – крізь ціплені зуби, – відповів Рован. «Потім і до моєї доберемося». Схоже, вона була здібною до ремесла. Перший раз тримає в руках татуювальну голку і діє майже безпомилково. Відчуваючи благодушний стан Рвана, Селена важилася поставити нове запитання. А твої батьки живі? Запитання було небезпечне, особливо, якщо згадати долю його лірії. Однак в очах Рована не з'явилося ні горя, ні смутку. Він спокійно похитав головою. Коли батьки мене зачали, навіть за нашими мірками, вони були вже дуже старими. За кілька тисячоліть, що вони прожили разом, я був їхньою єдиною дитиною. Мені ледь виповнилося 20, коли вони пішли в той світ. Як дивно Фейці говорить про смерть. Ледь встигла подумати Селена. «А в тебе, наскільки розумію, немає братів і сестер?» – запитав Роман. Ниточка з погодів була зовсім тоненькою, Селена говорила, не піднімаючи голови від свого заняття. Через мамину фейську спадщину вагітність далася їй важко. Коли почалися перейми, вона припинила дихати. Потім говорили, що їй і мене врятувала воля мого батька. Не знаю, чи змогла б вона зачати ще одну дитину. Думаю, батьки вирішили не ризикувати. Тому ні, братів, ні сестер. Вона відповіла на запитання, а вдаватися в подробиці було зовсім не обов'язково. І все ж не додала. Але в мене був двоюродний брат, на 5 років старший за мене. Ми з ним росли як рідні. Захищали одне одного, хоча й билися теж. Ідіон. Ось уже 10 років вона не вимовляла цього імені. Але вона чула про військові перемоги брата. Не знаю, як склалося його життя. Не знаю, чому він опинився на службі Вадерландського короля. Але... Зараз його вважають досвідченим і сміливим полководцем. Ще кажуть, що відсутність заворушень у Терасені – теж його заслуга. Десять років тому вона непростимо підвела Едіона. Чи мала вона право звинуватити його за обраний шлях. Усі ці роки Селена намагалася нічого не знати про Едіона. Особливо про його умиротворення Терасена. У дитинстві він був безмежно відданий рідному королівству. Селена не знала, які потрясіння йому довелося пережити, щоб все це змінилося. І Діон пішов на службу до ката їхньої батьківщини. Проте дивно, що доля жодного разу не зіштовхнула їх у скляному замку. Вона не боялася, що Діон побачить її і миттєво впізнає. Вона боялася, що він дізнається, якою стежкою вона пішла. Він умів ненавидіти. Поруч за Діоном, охоплений ненавистю, Рован виглядав бичемним придворним. Фейць мовчав, мабуть думав над її словами, а силені було не зупинитися. Знаєш, мене менше лякає зустріч з голландським королем, ніж із двоюрідним братом. Ніякі слова, ніякі вчинки не спокутували б її провини і перед ідіоном, і перед батьківщиною. Вона була мовчазною співучасницею знищення Терасена. Її співвітчизники убивали і відправляли в рабство, а вона в цей час перепочила? Тоді продовжуй. Селена слухняно взяла голку і знову рован поморщився, коли голка прокреслила борозну під його шкірою. Як ти думаєш, брат, став би тобі допомагати? Чи побачив би в тобі смертельного ворога, якого треба знищити? У нього під командуванням армія, здатна змінити хід будь-якої війни. При слові «війна» у селени всередині все похололо. Не знаю, кому він насправді служить і як поставився б до мене. Краще про це не знати. Ніколи. У них з Адіоном були однакові очі, проте у родинному відношенні вона і він один одному не рівня. Пам'ятаються, слуги і придворні любили говорити про користь союзу Галатинії і Ашарілі. Зараз ця думка залишалася для Селени такою ж сміховинною, як і 10 років тому. «А в тебе є двоєрідні брати й сестри?» – запитала вона Романа. «Достатньо. Рід море завжди був найчисельнішим. Тому кожна має зустріч з ріднею викликає бажання, якнайшвидше забратися з Доранели». Селена посміхнулася. «Ти б з ними порозумілася», – додав Рован. «Особливо з сестрами. Вони теж обожнюють пхати носа в моїй справи». Селена стиснула йому руку. Смертний завив бів від болю, Рован лише посміхнувся. Треба ж, який ти балакучий принц. Мені ніколи ще не ставили стільки запитань. Сказане зовсім відповідало дійсності, проте не було таким уже й перебільшеним. Просто ніхто не став її таких запитань, а вона ніколи на них не відповідала. Рован виразно подивився на своє зап'ястя і вискалив зуби більше для вигляду. «Поквапся, принцесо, Я все таки розраховую трохи поспати. Лівою рукою селена зробила вельми непристойний жест. Рован перехопив її руку. Королеви так себе не поводять. Напевно, але я не королева. Ти присягнулася подорозі, що звільниш її батьківщину і врятуєш континент. Рован не випускав її руки. А до твоєї батьківщини тобі виходить немає діла, чому ти боїшся заявити про своє природне право. Що тебе лякає, адерланський король або тобі страшно побачить жалюгідні залишки колись блискучого двору? Їхнє обличчя було зовсім близько, силина розпізнала коричневі у зелених очах Рована. Назви мені хоча б одну переконливу причину свого небажання посісти. Терасенський трон. Лише одну, і я більше ніколи не заговорю про це. Відчувалося, Рован запитував не з простої цікавості, навіть його дихання. Підказувала їй, що він справді хоче це знати. Якщо я звільню Елоє і знищу Адерландського короля, будучи селеною, потім я зможу вирушити куди завгодно. А корона? Моя корона – це теж кайдани. Для принцеси із спадкоємисті вона міркувала на рідкість егоїстично. Але вона не лукавила схожому бажанні. Найбільше елоїзькій принцесі хотілося стати звичайною дівчиною і не відчувати на голові тягар корони. Чи знала хімія, як глибоко слова відгукнуться в душі Селени. Судячи з очей Рована, Фейт збирався її відчитати, але він лише запитав. Як зрозуміти твої слова? Це теж кайдани. Він розтиснув пальці і здавалося тільки зараз помітити дві тонкі смуги шрамів на зап'ясті Селени. Він стиснув губи. Селена висмахнула руку. Нічого особливого. Пам'ять про Аробіна Мови господаря, він учив мене вивільнятися з ланцюгів. Це було напівправдою, а Робін справді вчив їй вивільнятися з кайданів. Але з кайданів, надітих на неї вендовері, вивільнитися було неможливо. Усі її хитрощі були безсилі, поки кайдани з неї не зняв Шаол. В селені не хотілося відкривати Ровану цю сторінку свого життя. Зі злістю і ненавистю вона впоралася, але з жалістю. І говорити про шоула вона теж не могла. Їй було б не пояснити Ровану, як Шаол, Допоміг їй підбадьоритися, а потім знову розбив її серце. Тоді доведеться розповідати і про Ендовер, і про те, що одну разу, коли вона не знала, вона повернеться туди і звільнить усіх, усіх рабів до єдиного, навіть якщо їй власноруч довелося б знімати з них кайдани. Села продовжила відновлювати візерунок татуювання обличчя Роана залишилося напруженим, немов він відчував її напівправду. А чому ти не втекла від Робіна? У мене було дві мрії: перша сховатися від світу. І від моїх ворогів, але... Важко говорити про таке, дивлячись у проникливі фейські очі. Найбільше хотілося сховатися від самої себе. Я переконала себе, що маю зникнути, бо... моєю другою мрії навіть тоді було розправлятися з людьми так, як розправилися зі мною. Виявилося, це в мене дуже добре виходить. Рован мовчав, чекаючи продовження. Якби Робін мене вигнав, я б або загинула, або прибилася до заколотників. А якби я виросла серед них, мене цілком могли схопити і стратити, як багатьох інших. Або ж я перетворилася б на клубок ненависті і з ранніх років убивала б адерландських солдатів скрізь не траплялися. Рован здивувано підняв нього брови, селена класнула язиком. А ти думав, я все це викладу тобі, ще в аресі або дорогою до фортеці? Упевнена в тебе таких історій набагато більше, тож не дивуйся. Може ти не витримаєш і ми з тобою знову битимемо один одного до напівсмерті. Його очі спалахнули, як у хижака. Ні, принцесу. Бійки закінчені. Можу говорити мені все, що завгодно і коли завгодно. Але кататися з тобою по землі я більше не буду. Селена знову взялася за голку. Уявляй, як твої друзі тебе обожнюють. Рован по кочячому посміхнувся і взяв її за підборіддя. Він не хотів зробити їй боляче. Просто розвернув обличчя до себе. По-перше, ми з тобою не друзі, і раніше тебе навчаю. А це означає, що ти, як і раніше, перебуваєш під моїм керівництвом. Він трохи сильніше стиснує під По-друге, ким би ми не були, у кожного з нас є своє життя. Я про це пам'ятаю. Ти заслуговуєш на те, щоб я не ліз у твоє життя, але тоді ти не лізь у моє. Їхні обличчя були так близько, що на якусь ми дихання обох змішалося. По рукам, сказала Селена. Розділ сороковий. Назви мені своє найбільше бажання, прошепотів Дорін, уткнувшись обличчям у волосся сорші. Їхні пальці були переплетені, принц насолоджувався м'якістю її засмаглої шкіри, його пальці були блідими і мозолистими. Які в неї гарні руки, немов у дві горниці. Голова Сорші лежала в нього на грудях. У мене нема найбільшого бажання. Ах, ти обманчиця! Він поцілував її волосся. Ніхто не вміє так кепсько обманювати, як ти. Сорша повернулася до вікна спальні Доріна. Сутінкове ранкове світло красиво відтягувало її темне волосся. З того вечора, коли Сорша дала волю почуттям і поцілувала його, минуло вже два тижні. Щоночі щойно замок засинав, цілителька пробиралася сюди. Вони ділили ліжко принца, але все відбувалося не так, як хотілося б. Найбільше Доріна злила необхідність зустрічатися потайки і ховати свої почуття. Але якби хтось дізнався про їхні зближення, Соршу вигнали б із замку. А згляду на те, хто такий Дорін, одне знайомство із ними могло накликати на неї серйозні біди. Його мати, якби до неї дійшли чутки, швидко знайшла б спосіб тихо впровадити дівчину подалі від рафтхола. І все-таки скажи мені, Дурін нахилився до неї, маючи намір отримати новий поцілунок. Скажи, і я виконую твоє найбільше бажання. Принц завжди був щедрим до своїх коханок. Він робив їм подарунки, але від чистого серця і щоб не скаржилися потім, що він втратив до них інтерес. Однак із соршаю все було по іншому, Дорін щиро хотів їй дарувати. Він почав із вбрання та прикрас. Сорша вічливо, але твердо відмовлялася. Тоді він став дарувати їй рідкісні лікарські трави, книжки та інструменти, корисні для її ремесла. Сорша намагалася не брати і тих подарунків, але не змогла. Усі заперечення принц гасив поцілунком. А якби попросила місяць з неба, тоді я став би молитися денні. Сорша посміхнулася, але посмішка самого Доріна згасла – Денна, богиня полювання. Це відразу сполохливило в нього думки, які він усіляко намагався загнати глибше – думки про Селену або Еліну, ким би вона не була. Принц намагався не думати про Шаола і брехню капітана, про Ідіона, чиї дії тягнули на державну зраду. Чим би він там не займався, щоб не затіяв, Дорін не хотів про це знати, особливо зараз, коли поруч була Сорша. Але ж не так давно він був готовий пообіцяти Селені, що кине до її ніг весь світ. Що за дурень? З тим самим успіхом він би міг закохатися в лісу у пожежу. Виходило, він просто переконував себе, що кохає Селену. Дурін, ти про що задумався? Соша дивилася на нього так само, як одного разу Селена дивилася на Шоула. Він знову поцілував свою таємну любов, таку ніжну і таку, що кликала. Її тіло розчинилося в ньому. Дурін водив пальцями по її руці. Насолоджуючись відчуттям шовкості шкіри. Обережно, але наполегливо, Сорша вивільнилася з його обіймів мені треба йти, інакше запізнюся. Дорін застогнав від досад зовсім скоро сніданок, якщо сорша зараз не піде, її схоплять. Випорхнувши з ліжка, вона квапливо одяглася, Дорін допоміг їй зашнурувати корсет. Невже він приречений завжди і усьому таїтися? Потайки кохати жінок, приховувати свої магічні здібності, свої справжні думки. Сурша поцілувала його і взялася за ручку дверей. «Моє найбільше бажання?» – вона посміхнулася одними губами – не тікати від вас уранці з першими проманнями сонця. Дорін не встиг відповісти, Сурші в спальні вже не було. Але що б він їй відповів? Як виконав би її бажання? Кожен із них мав свої обов'язки – втекти разом, виступити проти батька, оголосити про свої магічні здібності, скінчиться тим, що він взагалі не побачить соршу, Чесно зізнатися своєму небажанні бути королем? Дурин здригнувся, уявивши, яким королем став би його молодший брат Холін. А якщо батько передасть Холяну свою страшну силу, що буде з їхнім світом? На жаль, Дурин був позбавлений права вибирати, оскільки вибору, як такого, не існувало, колись йому доведеться надіти корону і носити її до самої смерті. У двері постукали. Дурин усміхнувся, невже соша повернулася, але усмішка одразу згасла щойно він побачив того, хто ввійшов. «Нам треба поговорити», – споруга оголосив Шаол. Вони не зустрічалися кілька тижнів. Капітан помірно змарнів, навіть постарів. «Обійдемося без придворних любязностей», – спробував пожартувати принц, сідаючи на диван. «Ви все одно дивіться в корі. Навіщо втрачати час на балаканину?» Шаол щільно зачинив двері і привалився до них. «Не псуй мені зранку настрій». «Вибачте, Доріне, але правда найчастіше псує настрій», – тихо сказав Шаол. «А брехня могла б так дорого коштувати тобі, мені. їй, напевно, теж. Сподіваюся, ти не шкодуєш, що нас не спіймали. Шолс стип зуби. Може, Дорін перестав би бути з ним чесним. Зараз капітана це не надто хвилювало. Дорін, я багато про що шкодую, зізнався Шол. І наскільки це в моїх силах, намагаюся виправити становище. А якщо до Селени, невже твої зближення з Діоном всерйоз допомогли б мені менічій? Це допомогло вам обом. Ти який раніше кохаєш? Дорін не знав, навіщо питає і чому так важко це знати. «У глибині душі я завжди буду її любити», – Шол на мить, прикрив очі, але я був зобов'язаний видалити її з замку. Це ставало небезпечним, а вона – те, на кого вона перетворювалася. Не помиляйся, друже мій. Якою вона завжди була, такою залишилася. Просто ти нарешті це побачив. А коли ти побачив її інший бік? дурень сам тільки недавно зблизився з соршею, почав це зрозуміти. Ти не можеш вибирати, які сторони її особистості любити. Принцу стало шкода свого друга. Він уявляв, скільки всього пережив шоу за останні місяці. І точно так само ти не можеш обирати, які сторони моєї особистості прийняти, а які відкинути. І я не шоу, ти намагався це зробити, але що сталося, те сталося. Час назад ти не повернеш, як би не намагався. Як раніше вже не буде. Ми пішли від минулого, опинившись в іншій точці. Ми змінилися, і ти, сам того не бачачи, підштовхнув нас до цього. Ти привів Вселену на цей шлях». Розкрив її, хто і що вона насправді Тепер вона сама вирішує, як її вчинити Думаєте, я цього хотів? Хотів, щоб усе так вийшло? У розпачі сплесну руками шал. Якби я міг, я б справді повернув час назад Я б усе повернув у попередній стан Якби я міг, вона б не стала королевою А у вас не прокинулися б магічні здібності Я так і думав, ти досі вважаєш, що вся справа в магії Тобі дуже хочеться, щоб Селена була ким завгодно Але тільки не тим, ким вона є «Адже ти боїшся не самих явищ, не самої правди. Ти боїшся, що вона змінить. Змін. Але ось, що я тобі скажу». Дорін вдихнув, магічна сила відгукнулася в ньому спалахом болю. «Зміни вже настали. І не в останню чергу через тебе. У мене є магічні здібності. Я не можу ні запхати їх глибше, ні позбутися їх». Що ж стосується Селени, змушений придушувати магічну силу, що прокинулася принц, тільки зараз по-справжньому зрозумів, як важко це давалося Селені. Що стосується Селени, ти не маєш права бажати, щоб вона перестала бути тією, хто вона є. У тебе залишається лише одне право – вирішувати, друг ти її чи ворог. Дорін не знав усієї історії, не знав, де та правда і де брехня. Він не знав, як це – опинитися в ендовері, де повнісінько твоїх співвітчизників, рабів, де ти сам раб. Дорін не знав, яких сили її коштувало схилятися перед людиною, яка загубила її сім'ю. Але хоч би як вона іменувалася, хоч би яке звання носила, він бачив… Проблиски її істинної суті. У глибині душі Принт знав. Селена не злякала його магічна сила. Вона зрозуміла і тяжкість тягаря, що звалився на нього, і страх. Вона не відсторонилася і не сказала, що хоче бачити його колишній. Я повернуся заради вас. Тому зараз Дорін тільки міг, що дивитися на шола, Хоча вдруга всередині все вирувало, а звичний світ капітана розпадався злякаючою швидкістю. Сам я вже прийняв рішення щодо Селени, сказав Дорін. Сподіваюся, коли настане час, ти теж приймеш, і воно співпаде з моїм. А тут ти будеш ще в Ан'єрі, значення немає. Едіон неохоче визнавав, подумки, звісно, приголомшливе самовладання капітана. Вони зібралися в помешканні, а Еліна і чекали Муртага. Рену не сиділося на місці. Він раз у раз підхоплювався і починав ходити по вітальній. Його рана ще не зажила остаточно, але не могла стримати бутівника. Натомість Шоуон нерухомо на сидів у кріслі біля каміна, говорив мало Проте, чув кожне слово і помічав кожен жест присутніх. У капітані щось змінилося. Едіону здавалося, що Шаол став більш настороженим, але більш зібраним. За час їхньої зустрічі генерал ретельно вивчив усі рухи і жести Шаола аж до особливого дихання і моргання. Сьогодні капітан поводився по-іншому. Може щось дізнався? У такому разі його новини в очевидь і наймовірніше пов'язані зі ще більшими неприємними подіями. Муртага не було в Радхолі кілька тижнів. Старий вирушив у бухту Черепів. Сьогодні очікувалось його повернення. Рен поривався скласти дідові компанію, але Муртаг відмовився брати онука, резонно заперечуючи, що тому треба зміцнитися і набрати сили. Самотність погано діяла на струмочника молодшу. Він не міг і наймовірніше не бажав чимось себе зайняти. Постійне занепокоєння супроводжувалося дитисками закопиченої злоби. Це було помітно навіть зараз. Супереч усьому його маскуванні. Просто диво, що Рен тут нічого не розбив і не пошматував. Якби таке трапилося в військовому таборі, Едіон відвів би його на плац для навчальних поєдинків і швидко випустив би пару. Або придумав йому заняття. Часом таких молодців чудово приводило в норму звичайне колення дров. Помахав би кілька годин сокирою і, дивись, перестав би злитися на весь світ. «Відчуваю, наше очікування розтягнеться на всю ніч», – буркнув Рен. Він замер біля обіднього столу, дивлячись на Едіони Шаула. Капітан лише злегка кивнув. Едіон, як зазвичай, схрестив руки на грудях і лінимо посміхнувся. А ти можеш запропонувати щось цікавіше? Може, навідаємося в який-небудь куточок, де курять дурман? Це був удар нижче пояса. Але в Едіона давно закралися підозри щодо зубних звичок Рена. Якщо вони підтвердяться, генерал присягнув собі, що й на сутню миль не підпустить його до Айеліни. Рен лише похитав головою. Ми тепер тільки робимо, що чекаємо, коли Аліна дасть про себе знати. Боюся, марно, можу побитися об заклад, дід теж повернеться ні з чим. Дивно, що ми ще живі і люди в чорних мундирах із вишитим драконом не вистежили нас. Рен вдивлявся полум'я каміна, відблиски вогню робили його шам ще глибшим. У мене є люди. Рен виразно подивився на шоула. Вони можуть дізнатися про короля більше. Я ні на гріш не довіряю твоїм людям, зауважив Шоул. Одного з них схопили катували, не витримавши тортур, той видав місце знаходження Рена, і хоча ці відомості були в буквальному сенсі вирвані кліщами, Ідіон теж засумнівався в надійності інформаторів Рена, про що сказав голос. Рен стиснув і відкрив рота, явно маючи набір нерозумно похлопчачому гризнутися, але в цей час почувся умовний свист. Капітан відповів іншим свистом. Рен кинувся до дверей. На порозі стояв його дік. Навіть зі спини було помітно, яке полегшення відчув. струмочник молодший, побачивши того живим і неушкодженим, вони обнялися. Тижні напруженого очікування тут же забулися. Мортаг підкинув каптор, обличчя в нього було блідим і похмурим. Не про таку старість, тим рія Мортагу, подумав Едіон. У буфеті є міцніша випивка, сказав Шаол, вам з дороги не завадить. А капітану? Проникливості не відмовиш, усміхнувся про себе Едіон. І в бачливості теж. Старий пробурмотів слова подяки. Не знімаючи плаща, він налив собі цілий келих і залпом випив Дідо, що ти дізнався? запитав нетерплячий Рен. Не відповідаючи онукові, муртах повернувся до Адіона. Скажи мені, хлопче, тільки чесно, ти знаєш, хто такий генерал нарок. Едіон стрімко встав, Рен зробив крок до нього. Муртах не рушив із місця, Едіон пройшов до буфета і навмисною повільністю теж налив собі келих. Потім зубичим спокоєм промовив, дивлячись муртаго в очі. Ще раз назвеш мене хлопчиною, знову будеш поневірятися по смердючих дірах і спати біля стічних канав. Старий проникливо підняв руку. Ідіон, я вже в такому віці, коли, коли всі здаються тобі хлопчиками. Договорив за нього Едіон. Генерал повернувся на своє місце. Обідемось без балаканини. Нарок зараз десь на півдні. Останнє, що я чув, його армада вирушила до мертвих островів. Мертві острови, насторожився Шоул. це ж піратське володіння. Але це було кілька місяців тому, продовжив Едіон. Нам повідомляли тільки те, що належить знати. Про мертві острови я дізнався випадково. Кілька кораблів піратів вирушили на північ. Видно, розраховували поживитися. Нас вони запевняли, що зробили це навмисно, щоб не зіткнутися з армадою нарока. В піратській державі стався розподіл. Руль фотажок піратів повів половину з них на південь. Частина вирушила шукати щастя на схід, а дехто зробив непоправну помилку, рушив до північного узбережя Терасена. А що ти скажеш, капітана? запитав Мортах. Я знаю ще менше за Адіона. Мортах втомлено потер повіки. Ренд ставив дідовий стілець. Старий кректючи сів. Просто дивно, що цей мішок з кістками ще міг дихати й рухатися. І Адіону заднім числом стало соромно, його вчили зовсім іншим манерам, Говорить так, із людиною, яка йому годиться в діди, можна подумати, що він сам виріс у недрях. Роясу було б соромно за племінника, але Рояс помер. Усі воїни, яких любив якими захоплювався Едіон уже 10 років як мертвий, через що світ став помітно гіршим. І він, Едіон Ашарір, теж став гіршим. Муртах зітхнув. Я поспішав сюди з усіх ніг. Весь цей тиждень майже очей не змикав. Так от, флот на рука пішов. Рульф знову став ватяжком піратів і влаштувався в бухті черепів. Але не далі. Його люди не наважуються плавати до східних островів архіполагу. Едіону хоч і було ніяково за свою грубість, але в відтіюватості в розповіді Буртага змусили його скрипнути зубами і квапливо запитати Чому? Здавалося, мандрівка додала старому зморшок, а може, вся справа була у грі полум'я, бо всі, хто туди відпливали, назад не поверталися, а ночами, якщо дме східний вітер, навіть Рульф присягався, що чув, чи торевіння, чи тугурків, то начебто людський, але не зовсім. Ти сам не чув? запитав Адіон. Хвала богам, уберегли. Після відплиття армади нарока, начебто. Тихіше стало. І ще Рульф муртах почухав перенісся. Він мені розповідав, як цікавість у нього переважила страх. Підібрав надійніших людей і поплив вони на схід, підплив до першого острова. Це в них щось на кшталт прикордонної смуги. Бачить, хтось стоїть на круч. На вигляд, білоликий юнак, але не тільки на вигляд. Рульф, може, і високої думки про себе, але він не брехун. Його відразу насторожило відчуття, словом, від білоликого віяло чимось таким, що хотілося дати драла. Іще навколо тієї скелі була якась особлива тиша, навіть не мертва, а саме особлива. Усе це ніяк не в'язалося із ревом і криками, які пірати зазвичай чули зі сходу. Пропливши вони повз ту скелю, білоликий проводив їх поглядом. Наступного дня, коли повернулися, його вже не було. Якщо вірити легендам, у морях завжди було повно різних дивовижних істот, зауважу Шаул. Рульф і його пірати клянуться, що легенди тут не до чого. Білоликий був, ну, немов його створили. «А як вони це зрозуміли?» – запитав Едіон. Він помітив, що обличчя капітана теж стало блідим. На ньому був чорний нашейник, як у собак. Він хотів було стрибнути в море і напасти на їхній човен, але не зміг. Немов невидима рука тримала його на невидимому повітку. Отже, ватажок піратів вважає, що на мертвих морях водяться чудовиська, морщичі лоб. «Ні, він вважає, що їх там створили. Я схильна йому вірити. Чудовість було більше. Частину на рок забрав із собою». «А куди вирушила його армада?» – запитав Шоу. «У Вендолін. Едіон так і замер. Нарок повів кораблі до Вендаліна, щоб напасти з того краю, де їх ніяк не чекають. Бути цього не може. Шоу схопився з крісла. Чому? Чому саме зараз? А тому що хтось». Такої різкості в тонні старого Едіон ще не чув. Переконав короля відправити туди свою захисницю з наказом вбити королівську родину. Держава буде охоплена хаосом. Хіба це не найкращий час, щоб випробувати свої чудовиськи? Шол чіпився в спину крісла. Вона не збиралася вбивати королівську сім'ю і ніколи не підняла б на них руки. Це все було вивертом. Едіон дивився на капітана. Чи зрозуміє той, що далі краще помовчати? Сам він більше не казав би струмочникам жодного слова. Це все, що їм зараз треба знати, але генерал ловив на собі неспокійний погляд рена, але не звертав уваги. Він вгадував хід думок заколотника його родичі, мішеня дарландського короля. Для Едіона вони були мертві ось уже десять років. З того самого моменту, як відмовилися допомагати Терасен, а якщо його нога ступить на землю Вендаліна, нехай тоді вулають до будь-яких богів. Цікаво б знати, як ставиться до них Айліна. Може тепер, коли дерландська загроза докотилася і до їх королівства Вендалін поквапиться укласти союз із Терасеном, або навпаки Айліна поквапиться влаштувати те саме пекло, якого зазнали на собі жителі Терасена. Особисто його задовольнили б обидва варіанти. річний втім. Уб'ють вендалінську королівську сім'ю чи ні, сказав Муртах. Коли армада нарока висадиться на берег Вендаліна, ми дуже скоро дізнаємося, із ким, і проти кого наша королева. А ми можемо послати застереження? запитав Рен. Через того ж Рульфа адже він плаває до Вендаліна. Рульф не захоче вплутуватися. Я пропонував йому золото, землі, звісно, після повернення нашої королеви. Він залишився непохитним, йому достатньо мертвих осторогів. Ризикувати своїми людьми він не має наміру. Але повинні ж туди плавати якісь кораблі, не вгамовувався Рен. Ті з контрабанди ходять. Ми могли б відправити послання. Едіон вирішував, чи нагадати Рену, як 10 років тому, як Вендалін, не почухався, що допомогти Тарасену навіть не варто. Це відведе їх у розмові про минуле. А минуле досі залишалося надто болюсною темою для всіх. Я відправив кілька гінців, повідомив Брутаг, але особисто покластися на них не можу. І потім, коли вони туди доберуться, може виявитися занадто пізно. «Тоді що нам робити?» – запитав Рен. «Будемо шукати спосіб допомогти нашій королеві тут». Муртаг відпив з Келиха. «Я відмовляюся вірити, що його величність розмістив своїх рукотворних чудови тільки на мертвих островах». Розум Едіона зачепився з останні слова Муртага. Генерал теж відпив міцного напою, але тут же відставив Келих. «Випивка не допоможе йому продертися крізь нетрі виникаючих задумів». Далі Едіон слухав абияк. Вся його інша увага була звернена всередину. Він увійшов у звичний ритм мислення, який завжди допомагав йому обмірковувати майбутні битви. Втомлений Муртак сказав, що хоче прилягти. Рен пішов разом із дідом. Шоу залишився сидіти в кріслі, Едіон ходив перед каміном. «Скажи, капітане, а чому ти такий блідий?» Раптом запитав він. «Здається, тебе ось-ось знудить. Ми з вами знаємо достатньо», – крізь ціпані зуби відповів Шоу. «Тож неважко здогадатися про причини. Він сидів, щільно стиснувши губи. Після ранкової словесної сутички з Доріном, він не квапився повертатися до замку, хоча треба було повернутися і якнайшвидше перевірити здогадку з приводу королівського закляття. Дорін мав рацію щодо селени і впертого небажання Шаола прийняти темний бік її особистості і те, ким насправді вона є. Але якщо розум визначає правоту принца, почуття капітана продовжували опиратися. Мені ніяк не зрозуміти твої ролі у всьому цьому зізнався Діон. «Скажи, капітане, за кого ти воюєш? За Еліну? За Терасен? Якщо ні, то за що або кого? За твого принца? Чи за краще майбутнє? На якому боці ти себе бачиш? Ти зрадник короля чи заколотник? Ні. При думці про зраду і заколоту Шоула похолула кров. Я ні на чиїй боці. Я всього лише хочу перед від'їздом в Ан'єль допомогти своєму другові. Губи Діона склалися в презирливу усмішку. Напевно, в цьому вся складність. Твоя нерозбірливість може тобі дорого обійтися. Мабуть, тобі потрібно сказати батькові, що ти не можеш виконати дану йому обіцянку. Я не збираюся повертатися спиною ні до свого принца, ні до своєї батьківщини. Різко відповів я не стану битися у вашій армії і вбивати своїх співвітчизників. І обіцянку, яку вдав батькові, я теж не порушу. Шоу розумів, події можуть повернутися так, що честь – це все, з чим він залишиться. А якщо твій принц стане на наш бік? Тоді я битимуся поруч із ним, наскільки це можливо, підтримуватиму його навіть зань'єля. Як дивно, ти говориш битися пліч опліч з ним, але не за те, що вважаєш справедливим, хіба в тебе немає свободи волі, немає власних бажань. Мої бажання вас не стосуються, і потім, яке б рішення не прийняв Дорін, він ніколи не погодиться вбивати нічому не повинних людей. Принц не любить проливати кров зі знущанням запитав Едіон. Відчувалося йому, навіщось, знадобилося вибити шаула з рівноваги, не дочекається. Думаю, ваша королева відкине вас, якщо ви прлєте бодай крові невинних, вона плюне вам обличчя. У вашому королі вистачає до перепорядних людей. Вони заслуговують на те, щоб ми відрізняли їх від наших ворогів. Ідіон примружився, розглядаючи шам на щоці шаола. Що ж, відкидати її не вперше. Тебе вона вже відкинула, вважаючи винуватцем загибелі своєї подруги. Сподіваюся, це ти не забув. Едіон криво посміхнувся. Шоу думав, що генерал відновить своє ходіння взад вперед, але Едіон раптом підскочив до крісла і вчепився під локітники. Їхні обличчя майже стикалися. Що тепер удар? Або Едіон вважає, що тримає від нього всі відомості, зараз просто його б'є. Риси обличчя генерала дедалі сильніше нагадували вовчу морду. Він морщив сніс. Іскали зуби, коли твоїх вбиватимуть тільки за те, що вони чоловіки, коли твоїх співічизників галтуватимуть і принижуватимуть, коли юрби осиротіли дітей блукатимуть вулицями твого міста і падатимуть, помираючи голодною смертю, ось тоді в тебе з'явиться право говорити зі мною про милосердя, до нічому не винних. А поки що, капітане, факт залишається фактом: ти не вибрав на чій ти стороні, і знаєш чому? Тому що ти досі залишаєшся боязливим хлопчиськом. Ти боїшся не за життя своїх доброборядних співвітчизників. Ти вперто чіпляєшся за свої хлопчачі мрії і боїшся їх позбутися. Твій принц зробив вибір. Моя королева теж. А ти – ні. І за це тобі доведеться розплачуватись. Шол не сказав йому ні слова і швидко пішов. Вночі він майже не спав. Перевертався з боку на бік або дивився на свій меч. З першим променем сонця він вирушив до короля і розповів про намір повернутися в Аньєль. Розділ 41 за минуло два тижні життя Селена настільки впорядкувалася, що їй це стало навіть подобатися. На дорозі, якою вона йшла, зникли каміння, несподівані повороти ями. Ніхто навколо не гинув, стаючи жертвою зради. Жодні кошмари не втілювалися, вихлюпуючись у реальність. Вранці та ввечері Селена працювала на кухні. Потім ішла займатися з Рованом і до сутінків навчалася, повільно з болючим напруженням. Пізнавати криницю внутрішньої магічної сили. На її жаль... В нокриниці вже ніяк не проглядало. Запалити поглядом свічки або дрова в вогнищі, протягнути між пальцями вогняну стрічку, здавалося б, що простіше, але ці завдання досі давалися й з великими труднощами. Рован вимагав продовжувати, він водив селану по руїнах, оскільки ті були єдиним безпечним місцем на випадок, якщо магічний вогонь раптом скине кайдани. Спасибі фейцю тепер він брав із собою їжу, Селені постійно хотілося їсти. Вона ледь витримувала годину без перекусу. Магія забрала в неї всі життєві сили і вона їла вдвічі і втричі більше, ніж зазвичай. Іноді вони з Рованом розмовляли, зазвичай Селена сама викликала його на це. Відтоді, як вона розповіла Ровану про Одіона і про своє егоїстичне бажання особистої свободи, їй раптом сподобалося розмовляти. Звісно, не про все. Деякі теми, які раніше залишалися під забороною, але було багато інших. І подобалося слухати розповіді Рована. Незбагненим чином Селена облагала його розповісти про колишні битви і пригоди. Що стосується битв, кожна наступна являлася жорстокішою і кровопролитнішою, ніж попереднє. Куди цікавіше було слухати про його мандри? На схід, на південь, від Вендаліна лежав величезний світ. Там теж були континенти з королівствами та імперіями. Про деякі вона чула, але далі назв їх пізнання не поширювалися. Рован був справжнім воїном, який пройшов уздовж і поперек поля нескінченних битв. Не раз він разом із солдатами опинявся в непроглядному пеклі. Воля Маєви змушувала його плавати бурхливими морями, висаджуватись на далеких берегах, де життя навіть зовсім не нагадувало тутешнє. Селена заздрила його довгому житті, заздрила його мандрам. Але в глибині кожної історії, розказаної Рованом, вона відчувала то гнів, то гори. Куди він не їхав, не летів, не плив, загибель подруги залишалася незагоюною раною в його душі. Він вкрай мало говорив про своїх друзів, які іноді супроводжували його з цими мандрами. Військовим перемогам Рована Селена не заздрила. Нехай він бачив приголомшливі місця, але метою кожної подорожі була війна. Часом він по кілька років поспіль брав облогу в крепостні стіни. Зрозуміло, ці думки Селена ніколи не висловила в голос. Питань вона теж намагалася не ставити. Хто знає, як рану зачепить її, здавалося б, безневинне питання. Але чим більше вона слухала його розповіді, тим більшою ненавистю переймалася до маєби. Селена ненавиділа Маєву до глибини душі, до самої своєї серцевини. Коли вечорами вона просила Емріса розповісти ще якусь історію про Маєву, ці прохання теж були продиктовані ненавистю. Руан жодного разу не докірнув її в такій цікавості. Про справжні причини він навіть не здогадувався. Живучи в фортеці, Селена перестала стежити за планом часу, і тому трохи здивувалася, коли Емріс оголосив, що залишилося два дні до весняного свята Вальтена. І їм пора зайнятися приготуванням. Це повернуло Селену в реальність. Скільки минуло часу? Через два дні Бальтен, а до деранели вона нітрохи трохи не наблизилася. Вона навчалася повільно перетворюватися, але в усьому іншому Рован відповідав її незмінним поки що рано. На Ерілеї весна зараз була в повному розпалі. Сюди вибирали і наряджали святкові дерева. Кущі глоду оперізували кольоровими стрічками. Це все, що дозволяв король. Ніхто вже не залишав на перехрестях доріг частування для маленького народця, Дозволялося приносити туди лише до чиста обризані кістки, ніяких заклинань, тільки молитви для богів, про дарування рясного врожаю і жодного натяку на магію навіть зникло. А колись усюди запалювали багаття, і сміливці стрибали через великі полум'я. стрибаючи, згадували собі удачу в справах чи коханні, охорону від злих сил рясний урожай. У дитинстві вона завжди вибігала за ворота Орімфа, де на величезному лузі горіли тисячі багатьох, хтось жартома. Порівнював це з військовим табором чужої армії, що зібралися захопити їхнє місто. Жартівник і не здогадувався, як страшно близько він до істини. Мама говорила, що це її ніч. Цієї ночі дівчина, яка несе в собі вогонь, було нічого боятися, не треба було приховувати свою силу. Айліна вогняне серце, шепотіли люди, коли вона проходила повз, сиплячи ісхорками. Ідіон і кілька найсильніших придворних брали на себе роль добровільної охоронці. Але ж на її було інше прізвисько. А Еліна – непроборканий вогонь. Бальтен. Нарешті вона перепочине. Селена сподівалася, що заслужили відпочинок і своїми заняттями, і стареної роботи на кухні, де поки не допомагали Емрісю готувати їжу. Не забуваючи при цьому добре їсти, коли кухар не бачить. Але Рован повів її вгори і зупинився посеред лугу. Селена, яка встила зголодніти, дістала яблуко, вибираючи, де присісти. Рован тим часом зупинився біля масивного оберемку дров і хмизу, приготовлених для багаття. Трохи віддалік були складені два багаття поменше. Луг не пустував. На піфеті підносили нові порції дров і хмизу та розставляли столи. Усю минулу ніч і сьогодні з раннього ранку Емріс невтомно готував частування. На свято зібралося кілька десятків на піфеті із сусідніх фортець і сторожих постів. Вони галасливо віталися, обіймалися і жартували один над одним. Гості бували в фортеці й раніше, але Селена була вічно зайнята, допомагаючи Емріс, то тренуваннями з Рованом. Сьогодні вона переконалася, що їй, як і раніше, властиве жіноче марнославство. Вона не без задоволення ловила на собі захоплені погляди чоловічої половини гостей. Від Селени не сховалося й те, що присутність Рована швидко змушувала цих напівфейців відводити погляди. Зате дехто жіночої частини присутніх з неприхованим інтересом, якщо не сказати пристрастю, Поглядали на Рована, селені хотілося розряпати їм обличчя. Доїдаючи яблуко, селена спробувала поглянути на Рована, так немов бачило вперше. Він не причепорився до свята той самий блідо, сірий камзол і широким поясом каптур відкритий. У променях передвечірнього сонця поблискують шкіряні накладки на плечах. Немає в нього нічого такого, щоб стояти з вириченим обличчям і роз'явленим ротом. Та й Рован явно не був схильний затягнути її в ліжку. Напевно, вона надто багато часу проводила у своєму фейському тілі, звідки їй тіла сте відчуття, а на додачу, нестриманість і відверта ворожість. Недалі, як учора ввечері, на кухні слана загарчала на піфейку, яка прилипла поглядом до Рована, та навіть зробила крок його напрямку, ніби хотіла підійти і привітатися. Силана струснула головою, відкидаючи недоречні думки, зайве нагадувати, що вона ще занадто погано вміє керувати своїм вогняним даром. Думаю, ти перевів мене сюди не святкувати, тренуватися. Вона відкинула недогризане яблуко. Учора Рован весь час мучив її вправами, через що вночі вона тремтіла, як у лихоманці, а вранці прокинулася виснаженою. Твоє завдання – запалити багаття і стежить за тим, що вони всю ніч горіли рівно і не гасли. Багаття, значить усі три, у бічних полум'ях тримай не надто високо. Охочих пострибати через вогонь буде достатньо, а середня нехай палає так, щоб небесам було спекотно. Селена пошкодувала прозідане яблуко. Вогонь може стати некерованим. Тут не руїни і це не свічки. Орван підняв руку, навколо Селена зашелестів вітер. Я буду поруч. І знову знайома зарозумілість у погляді. Скільки таких святкувань він перебачив за століття свого життя. Гараб ти мене впорусь хтось перетвориться на живий смолоскип. Не хвилюйся, цілителі із того селища теж пройшли до нас на свято. Селена скривила гримасу і пересмикнула плечима. І коли накаже починати, Зараз. У неї скрутило живіт. Усередині Селена все палало, проте їй здавалося зберігати зовнішній спокій. Сонце сховалося за вершину гір. Лук заповнювався гостями. Біля краю лісу розташовувалися музиканти і недозі зазвучали скрипки, флейти та барабани. Керована прекрасною стародавньою музикою, Селена плинно змінювала колір свого магічного вогні. З рубінового він став помаранчевим, потім лимонно-жовтим, зеленим і нарешті набував темно-сунього кольору. Але ж зовсім ще недавно блакитне полум'я було меже її можливості. Її магічні здібності розширювалися повільно, але ж вправлялася вона лише кілька тижнів. Гості навіть не помічали її, що стояла біля вогню. Щоправда, дехто здивувався, що багаття горять, а дрова залишаються цілими. Села облилася потом. здебільшого вона боялася за стрибунів, які весело перемахувалися через полум'я бічних вогнищ. Рован не відходив від неї ні на крок, заспокоюючись як полохливого коня. Все краще б ішов танцювати з ким-небудь з напіфейці. Ті таки стріляли з нього своїми наївними ученятами. Зайнятій багаттям селені було не до танців, ось тільки чомусь усе всередині починало закипати. Іще важкість у попереку, селена більше не могла стояти нерухому. Вона потопталася на місці. Її одяг можна було вичавлювати. Давно вона так не потіла жодного сухого клаптика. Спокійніше, прошепотів Рован, коли полум'я. Всіх вогнич стало трохи вище. Знаю, огризнулася Селена. А музика була такою закликаючою. Гості весело танцювали, від столів пливли спокусливі запахи. Нікому на думку не спадало, що вона стоїть тут, як стовп, обливаючись потом, і силу своєї магії підтримує цю красу. Голодний шлунок вимогливо заюрчав. Я втомилася. Давай закінчимо. Вона знову потопталась на місці. Полум'я веселого багаття зігнулося змією. Ніхто не помітив. Закінчиш, коли я дозволю. "Роан і тут. Не забував про навчання. Силина боялася нашкодити гостям. Він уловлював її страх і хотів, щоб той допоміг їй відточувати, міння керувати свої магічною силою. Слухай, з мене все тече. Я страшенно хочу їсти. Навіть музиканти не можуть грати без перерви. Вирішила скиглення мене розжалобити, і все-таки Рован послав її про холодний вітерець. Сила заплющила очі, вона стогнала від напруги. Рован, звісно, спостерігав за нею. Здається, він зрозумів, що вона тримається з останніх сил. Залишилося зовсім трохи. Селена ледь не впала. Зараз ще трохи вона протримається, а потім піде їсти. Змети все, що залишилося на столах. А після їжі, можливо, потанцює. Вона так давно танцювала. Цілу вічність. Треба спробувати. Зараз темно і ніхто не помітить. Селені теж хотілося трохи повеселитися, але всередині все кипіло, а тіло ломило від напруги. Схоже її буде не до їжі до танців. Плюхнеться на траву і засне. Але музика була такою чарівною. Навколо ми готіли фігури танцюристів, закликаючи її влитися в їхні ряди. В Адерланні зі скрипом дозволяли багаття, але всюди ставили солдатів, стежачи за порядком. Стрибати через багаття категорично заборонялося Спроба порушити королівський закон приймнувся до державної зради. Але смілиці знаходилися. Знаходилися і хочі побитися об заклад, схоплять чи ні. Тут не було ні солдатів, ні охочих пожитися на чужій вічайдушності. Тільки музика, танці, смачна їжа і вогонь. Її вогонь. Села тупнула ногою, підняла голову, продовжуючи стежити за бездивним багатим і фігурами танцюючих. Їй дуже хотілося танцювати, не від радості. Села відчувала, як музика змішується з її вогнем і проникає всередині, розливаючись по кістках. Музика нагадувала шпалеру, виткану зі світла й темряви. Музика перетворилася на маленькі ланки величезного ланцюга. ланцюг виходив із серця Селени і тягнувся назовні, з'єднуючи все, що було у світі. І раптом їй відкрився сенс. Знаків Верда. Вони впорядковували ці нитки, створювали пучки і об'єднували суть речей. Те саме робила магія, а значить, володіючи магічною силою і силою уяви, вона могла творити, створювати цілі світи. Спокійніше, сказав Єрован. Це музика на тебе так діє. Там, у печері, на люду, ти щось не співвала. Він знову нагородив її хвилею прохолоди. Вітер приємно опікав шкіру. Але шкіра селена вже пульсувала підкорюючись ритму барабанів. Дозволь музиці тебе заспокоїти. Боги, вона ще ніколи не відчувала себе такою вільною. Полум'я вогнищ діймалася і колихалося, підкорюючись ритму мелодії. Спокійніше. Селена чула її голос і охоплювала хвиля звуків, змушуючи відчути всі нитки, якими вона була пов'язана з землею. Кожна з них мала нескінченну довжину. Селена раптом пошкодувала, що не володіє мистецтвом перетворення на стихії. Тоді ж вона перетворилася б на звуки музики чи на вітер і полетіла б над світом. Слизилися очі, надто вона довго дивилася на вогонь. І відчайдушно боліла, затерпла спина. Спокійніше. Сама розуміла, чому Рован закликає до спокою. Полум'я вогнищ і так було спокійним і дуже красивим. А що буде, якщо вона пройде через усі вогнища? «Візьми і спробуй», – говорила їй сила, що пульсувала в голові. «Пройди». «Усе, Аліна, на сьогодні досить». Рован схопив її за руку, але тут же відкинув, трясячи обпаленим пальцем. Чуєш, досить, відпочивай. Селена силу повернулася до нього і побачила широкі розплющені очі. Полум'я багать їх запалювала. Ні, вона не могла відірватися від вогню адже це її вогонь. Селена знову зосередилася на полум'ї багать. Як і раніше лунала музика, як і раніше танцювали і веселися гості. Подивись на мене. заждав Рован, більше не наважуючись торкатися до неї. Подивись на мене. Селена лечула його, ніби перебувала близько під водою. Пульсації перетворилися на болючі удари. Кожен такий удар врізався її тіло, і мозок, і немов відцікав шматок. Дивитися на Рована вона не могла і не наважилась, Їй треба було стежити за вогнем. «Відволікайся від багать», – влів її Рован. «Нехай далі горять за рахунок дров». В його голосі виразно чувся страх. Селена змусила себе повернутися до нього. Саме змусила, оскільки вся її шия була сколота невидимими. Щипами болю, він справді злякався. Аліно припини негайно. Сильне печіння в горлін давало їй говорити. Їй було не зрушити з місця. Відпусти вогонь. Сила спробувала відповісти, що не може. Біль не дозволяла їй навіть рота розкрити. Вона перетворилася на наковальню, а біль на молок, що б'є по ній з невлаганою регулярністю. Якщо не відпустиш силу, то згориш всередині. Може, вона досягла дна? Може, весь цей час, підтримуючи вогонь, багаття вона вичерпала свою криницю. Добре б. Їй дуже хотілося відпочити від магії. «Ти мене чуєш? чи ні?» – розлютився Рован. «Ти засмажишся живцем!» Селена заморгала. Очі пекло, немов у них набився пісок. Через біль у спині вона більше не могла стояти і повелася на траву. Полум'я багаття піднялося, але вже не з її волі і не через стручання Рована. Танцюристи злякано закричали. Музика замовкла. Під пальцями селени тріщала і диміла трава. «Потрібно обірвати три нитки!» Що об'єднувалися з її вогнищем. Але вона перетворилася на лабіринт, оплутуючи її з усіх боків, сала не знала, куди йде. Недоглядів, прошипів Рован і влеявся. Повітря зникло, і тому сала не могла ні ворухнутися, ні застогнати. Вогонь усередині її теж не міг горіти без полумі. Сила провелася туди, де тепло і нічого немає. Вона порвалася думати і не бачила, як від її дихання тьмяніє трава, багаття продовжило горіти, але тепер без її участі пахло димом. «Дихай!» – повторював Рован, що схлився над нею. «Дихай!» Він зумів обірвати нитки, що зв'язували її з багаттям, але внутрішній вогонь не згас. Добре, хоч зовнішній затих. Навіть трава перестала диміти. Вона згорала всередині. Кожен вдих спалював її легені і наповнював вогнем жили. Рухатися, горити вона, як і раніше не могла. Вона перейшла небезпечну межу. Вчасно не почула застережень, не побачила знаків, що вимагають повернутися, і тепер заживо згорала всередині. Селен заплакала безшумно. Їй було страшенно боляче. Здавалося, це не завжди на всю вічність. Усереді не залишилося темного куточка, де можна було б сховатися від полум'я. Смерть уявлялася блаженством – холодною чорною гаванню, куди й скоро приб'є. Поруч із Рованом стояли дві жінки, коли він встиг збігати за ними. Їй потрібно перенести до води, сказала одна. Серед нас немає нікого, хто володів би водною магією, а її необхідно терміново впустити в холодну воду. Подальших слів вона не розуміла. Вогонь продовжував жирати її зсередини. Дивно, що язики полум'я ще не виривалися з-під шкіри. Потім вона опинилася на руках Рована. Він помчав кудись у ліс. Кожна спроба притиснути її міцніше закінчувалася шипінням і лайкою. Кожен його крок відгукувався диким болем. Вогняні голки розліталися по всьому тілу, жалячи і пекаючи. Руки Фейця були холодними, як лід. Дув холодний вітер. Але Селена так само плавала в морі вогню. Напевно, Доля показувала, який вигляд має пекло і яке воно за відчуттям. Випустивши останній подих, вона потрапить у цей вогняний світ. Селена охопив жах. Він же змусив їй чепитися за запах. Відрувана пахло снігом і сосновою хвою. Селена впустила цей благословенний холод собі в легені і потім схопилася за нього, як за канат. Щоправда, її оточували не штормові хвилі, а море вогню. Вона слабшала, не знаючи, чи надовго її вистачить. Потім навколо стало темніше, ніж у лісі. Куди її принесли? Напевно, фортецю. Руан збіг сходами, ногою штовхаючи двері. Опустіть її в воду. Її занурили в кам'яну копіль. Обличчя огорнули клуби пари. Хтось вилаявся. Принц заморозь воду. Заждав хтось: "Швидше". Ніколи вона так не родила холоду. Однак блаженство тривало ще кілька миттєвостей. Витягуйте. Сильні руки підхопили її, витягнувши з води, яка вже булькотіла. Вона закипітела воду Купелі і лед не зварилася сама. Незабаром її опустили в іншу купель, поверхні якої швидко вкрилася льодом. Лід тут же почав танути, він танув дедалі швидше. «Дихай!» – наказав Єрован, схилившись над купіллю. «Відпусти вогонь!» «Він має вийти з тебе!» Зі Ністрі вирвалися цівки пари, але вона зуміла вдихнути. «Добре, продовжуй дихати!» Єрован напружувався нітрохи трохи не менше, ніж у печері, коли заморозив озеро. Але там лід не змагався з вогнем Тут же, щойно з'явившись, крижана кірка танула. Вогонь не хотів йти з неї, але селена не збиралася. Так безглуздо помирати, вона знову зітхнула. Це було схоже на приплив і плит. Вода в купелі замерзала, танула, знову замерзала, знову танула. З кожним разом лід танув дедалі повільніше, а холод дедалі глибше, проникує тіло. Селені вперше захотілося по-справжньому замерзнути. Лід і полум'я, і ні, і вугілля. Це була битва двох стихій. Сталева воля Рована розбивала магію селени, що природний дар не перетворив її на обвуглений труп. Нестерпно боліло все, але це був уже біль смертного тіла. Коли відбулося перетворення, Селена не пам'ятала. Її щоки все ще палали, але вода залишалася холодною. Селена почала мерзнути. Вона навіть зраділа, коли вода злегка нагрілася, а потім стала приємно теплою, але не гарячою. «Треба її роздягнути і подивитися, чи немає опіків, сказала помічниця Рована. Як довго її роздягали, Селена не знала. Дві пари маленьких моторних рук стягували з неї промоклий одяг. Селена відчувала себе невагомою, вона не соромилася. Чорван бачить її голеною, навряд чи за дві з гаком тисячі років, жіноче тіло ще залишилося для нього загадкою і тому вона просто лежала, заплюшивши очі. «Говорити тобі зараз важко», – сказав Рован, – «відповідає тільки так і ні». Селена злегка кивнула і тут же поморщилася від болю шиї та плеча. «Є небезпека, що в тебе всередині, все знову спалахне». Селі здавалося, що воно дихає досить рівно. Жар ще відчувався на щоках, на ногах і всередині, але поступово спадав. Вогню там більше не було. Ні, прошепотіла вона, видихнувши гарячим повітрям. Тобі боляче? Його запитання не було виразом співчуття. Так командир запитує солдата, що вирішити, що з ним робити далі. Так, з її рота вирвалася цівка пари. Ми приготуємо цілюще пиття, почувся голос іншої жінки. Ви поки що промийте її лоб і плечі холодною водою. Обидві тихо пішли, скрипнувши двері малазні. Потім щось хлюпнуло в відрі, і Фелена не ойкнула, на лобі опинилася ганчірка, змочена в крижаній воді. Знов плескіт, і інша ганчірка вкрила її плечі. "Ти витратила всі сили", неголосно пояснив Рован. "Сказала б мені, що дійшла до межі". Їй було дуже важко говорити, очі відкриватися не хотіли, але вона все-таки відкрила. Рован із ганчіркою в руках сидів на почівки біля купелі, поруч стояло відро з крижаною водою. Він змінив ганчірку, і Селена навіть застогнала, настільки приємно був цей холод. Від її тіла вода в купелі стигла достатньо нагрітися. Якби не обірвав нитки, ти б вичерпала свою криницю до останньої краплі і згубила б себе, швидше за все згоріла всередини. Ти повинна навчитися відчувати небезпечну межу, зупинятися і відступати. Сказано було владним тоном, як наказ. Інакше твоя магія розірве тебе всередини. На тебе зараз він струснув головою. На тебе дивитися, боляче. Наші заняття припиняться, поки ти не відновиш сили, зрозуміла? Селена нахилила голову, й хотілося, щоб Рован змінив ганчірку, давши й обличчя нову порцію благословенного холду, але Фейт чекав її відповіді. Тільки після вкивка селени він знову її обличчя, потім повісив ганчірку на край відра і встав Піду перевірю, чи готовий напій для тебе. Селена кивнула, Рован пішов. Зовні могло здаватися, що він стурбований, якщо не сказати наляканий, тим, що сталося. Ні, це зовні. Настільки вона встигла вивчити характер Рована, його могла турбувати лише загроза провалити завдання Маєви. У Тарсені її ніхто не вчив керувати своєю магічною силою і розпізнавати небезпечні моменти. Мати чомусь вважала всіляке заняття магією прямою доріжкою до Маєви. Селені не пояснювали, що вона може спалити не тільки шафу із цінними рукописами, а й саму себе. Вона не вміла розпізнавати тривожні відчуття. На сьогоднішньому святі вона взагалі не відчула, що згорає всередині. Все сталося надто швидко. А може це і є межа її магічних здібностей. Раптом її колодіс не настільки глибокий, як гадає Рован та інші. Добре, якби її припущення підтвердилися. Села підняла ноги, заболіли змучені м'язи. Сяк так вона сіла в купелі, обхопивши коліна. На кам'яному виступі стіни горіли свічки. Селене з ненавистю подивилися на вогони кігнотів. Вона ненавиділа вогонь. Але тим, хто доглядав за нею, потрібно було світло. Вона притулилася чолом до опалених колін. Шкіра на руках теж опалила. Селена заплющила очі, намагаючись зібрати воєдину свідомість розколоту на безліч шматків. Двері відчинилися. Рован. Селена продовжила сидіти із заплющеними очима, насолоджуючись прохолодною водою в купелі. Всередині в неї теж усе повільно остигало. Рован зробив кілька кроків і чомусь зупинився. Здивована його хрипким диханням сина розплющила очі й обернулась. Орван дивився не на її обличчя і не на воду, його очі були спрямовані на її голу спину. Вона сиділа в такій позі, що йому було видно кожен шам на спині. Це звідки? Найпростіше було б збрехати, але вона надто втомилася. До того ж, він сьогодні врятував її нікчемну шкіру. Із соляних копали ендовера. Там це найпростіше Орван застиг, навіть дихати перестав, і довго? Ну ось, тепер жаліти почне. Але на обличчі Рована не було ні тіні жалості, тільки спокійна і від цього ще небезпечніша лють. Я провла там рік. Це довга історія. Вона надто втомилася. Кожне слово відгукувалося болем у запаленому горлі. Селена лише зараз помітила, що у Рована забинтовані руки. З-під сорочки теж проглядували пов'язки. Вона знову нагородила його опіками. І він все одно ніс їй на руках. Біг з лугу до фортеці, жодного разу не зупинившись. «Ти була рабинею!» Селену не хоча кивнула. Рован відкрив рота, але відразу закрив знову, судорожно проковтнувши. Його обличчя похмуріло від лють. Здавалося, він згадав, з ким розмовляє. Схоже, він був дуже злий на неї, і на зіпсоване свято, і на нові опіки. Рован мовчки повернувся і вийшов з лазь. Селені хотілося, що він шумно зачинив двері, а ще краще розніс б на тріски. Але він чомусь зник майже безшумно.